Та це ж просто фантастика, джи все. Хоча постривайте, якщо він таке диво природи, чому в селі про це ніхто не знає? Він же, певно, грає з іншими хлопчаками. Ні, сер. Гарольд, слуга його світлості, і не бажає водитися з сільськими. Ага, він до того ж сноп. Він надає великого значення різниці між класами, сер. А ви точно впевнені в його видатних спринтерських здібностях? — запитав Бінго. — Я хочу сказати, в таких справах важливо знати, напевне. Якщо ви бажаєте особисто переконатися, сер, мені нічого не варто організувати пробний забіг. Е, — Зізнаюсь, так мені було б спокійніше, — сказав я. Тоді, якщо мені буде дозволено взяти шилінг з тих грошей, що лежать на туалетному столику, навіщо вам шилінг? Я дам його Гарольду, за умови, що він зробить образливе зауваження щодо величної ходи другого лакея, сер. Сам Чарльз надзвичайно високо цінує свою поставу і, напевно, змусить нашого бігуна показати, на що той здатен. Будьте ласкаві, за півгодини підійдіть до вікна в коридорі на другому поверсі, яке виходить на задній двір. Ніколи в житті я не вдягався так швидко, як тоді. Зазвичай я збираюся неквапливо, з великою ретельністю, по кілька разів перев'язую краватку, розглядаю, як сидять штани. Але того ранку я був настільки схвильований, що не зважав на краватку. Я вдягнув перше, що потрапило під руку, і вже за чверть години до призначеного часу стояв біля вікна разом з Бінго. Вікно в коридорі виходило вимушений внутрішній двір, обнесений високим парканом з аркою для проходу. До арки ярдів 20. За стіною починається дорога, яка через 30 ярдів зникає у густому чагарнику. Я уявив себе на місці хлопчини і спробував здогадатися, що б я зробив, якби за мною гнався другий лакей. Очевидно, єдиний вихід – мчати щодуху до чагарників і ховатися в заростях. Але для цього треба пробігти не менше 50 ярдів. Що ж, чудова перевірка. Якщо наш Гарольд встигне добігти до чагарників раніше, ніж його наздожене другий лакей, жоден церковний хорист в Англії не зможе дати йому фору в 30 ярдів на 100-метровій дистанції. Я тремтів від нетерпіння. Мені здавалося, що минула ціла вічність, як раптом ззовні почулися невиразні звуки, і на задній двір вилетіла схожа на блакитну кулю постать – Обліплена безліч гудзиків, і помчала до арки з прудкістю трирічного мустанга. За дві секунди з'явився другий лакей і щосили кинувся навздогін. Це було дивовижно, просто дивовижно. Хлопчина не залишив супернику жодного шансу. Задовго до того як другий лакей пробіг половину дистанції, Гарольд уже зник у заростях і шпурляв звідти каміння у свого переслідувача. Я відійшов від вікна, вражений до глибини душі. Зустрівши на сходах Дживса, я від хвилювання ледь не схопив його за руки. Дживсе, сказав я, ви мене переконали. Вустер ставить на цього хлопця останню сорочку. Дуже добре, сер, відповів дживс. Гра на тоталізаторі в невеликому місці має один недолік навіть знайшовши золоту жилу, не можна як слід розгорнутися. Інші гравці миттю запідозрять щось недобре. Обличчя у Стеглса було вкрите прищами, але думав він непогано. І якби я зробив на Гарольда дійсно значну ставку, він одразу б зрозумів, що щось тут не так. Я все ж наважився зробити пристойні ставки від імені всіх членів синдикату, хоча значно менше, ніж мені хотілося. Стеглс явно занепокоївся. Він навіть почав розпитувати в селі про Гарольда, але нічого не дізнався. І зрештою, мабуть, вирішив, що я сподіваюся на фору в 30 ярдів. Найбільше ставок робили на перемогу Джиммі Гуда, який отримав фору в 10 ярдів. Коефіцієнт 7 до 1. І на Олександра Батлера з форою у 6 ярдів. 11 до 4. За минулорічного фаворита Віллі Чемберса пропонували два до одного, але ніхто поки що на нього не поставив. Ми вирішили не покладатися на волю випадку в такій серйозній справі і уклавши парі на чудових умовах 100 до 12, взялися серйозно тренувати Гарольда. Це виявилося надзвичайно виснажливою справою і тепер я розумію, чому всі знамениті тренери – такі похмурі, мовчазні, з відбитком пережитих страждань на обличчях.